wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah mengajak manusia menuju ke negara keselamatan dan ia memberi petunjuk barang siapa yang ia kendaki kepada jalan yang lurus Auudzubillahi minasyaitonirrajim Alam yaknillalldzina amanu an taksha'a qulubuhum lidzikrillahi wama nazala minal haqq Walau ikhunu keluina aulul kitab min qabul, fataal عليهم alamad, fakat ulubum, wakfir minhum fasikun. Belumkah juga tiba saatnya bagi mereka yang beriman untuk menerima dengan sepenuh hati Quran dan kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan di dalamnya, dan tidak menjadi seperti mereka yang kebahagiaan kitab yang diberi kitab oleh Allah, namun mereka lama tinggalkan kitab-kitab itu sehingga membekulah hati mereka dan kebanyakan dari mereka sudah merupakan manusia-manusia paket. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ibaril ibad. معيد الأعياد جامع الناس اليوم التناد أحمده حمدا يفوق الحصر والتعداد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحمد في الأولى جناها وفي الققرى عقباها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله sama sallaitu wa sallam ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Di alamina innaka hamidun majid Maha besar engkau ya Allah tinggi tinggi arti puja Sedalam-dalam arti syukur Kami panjatkan kepadamu Maha besar engkau Maha kudus namamu Tiada Tuhan melainkan engkau Keesaanmu tidak kami ragukan Inilah kami hamba-hambamu yang baik Berkumpul di sini dan di mana-mana karena panggilanmu. Kami keluar dari rumah <coughs> sambil menyuarakan takbir dan tahmid. Sambil menikmati arus penghambaan mutlak kepadamu. Kami menghirup udara pagi ini. bernafaskan fitrahnya Islam dan kedua kalimat ikhlas. Sambil menyaksikan bahwa kerajaannya segala raja... Kekuasaannya segala penguasa adalah di tanganmu Kami mohon barakat hari ini Dan hari-hari berikutnya Kemenangan hari ini dan hari-hari berikutnya Kebajikan hari ini dan hari-hari berikutnya Cahaya rohani yang engkau bagi-bagikan pada hari ini Dan hari-hari berikutnya Kami berlindung denganmu Dari segala macam kejahatan Kekalahan Kegelapan roh yang ada di hari ini dan hari-hari berikutnya, kepada mulah kami akan kembali. Kami tergenang oleh nya-matnya-matmu yang tak terbilang. Kami belum dapat mensyukurinya, kecuali hanya dengan lidah yang tak bertulang ini. Kendati pun kami tahu, bahwa mensyukuri nya-matnya-mu adalah dengan menggerakkan segala pemberianmu itu untuk mencapai keribuanmu, sebagai yang Engkau perintahkan. Konsep hidup terlengkap dalam sejarah manusia, yaitu Al-Quran, yang Engkau serahkan terimakan kepada kami melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum kami jamah, kecuali dengan memusabakkan bacaannya saja. Sebab kami masih lebih takut kemarahan lawan-lawanmu yang akan jingkrak-jingkrak mendengar kami akan menerapkan syariat Islam daripada kemarahanmu. Kami masih asyik tenggang-menenggang perasaan dengan lawan-lawanmu Sampai tata hidup kami ambil dari susunan lawan-lawanmu Ilmu pengetahuan kami sekulerkan Seperti hendak emosi orang-orang kafir yang menentangmu Undang-undang kami buat sendiri Tanpa menghiraukan undang-undangmu Sebagai pemilik tempat yang kami diami Sebagai pemberi rizki yang kami makan Dan udara yang kami hirup Ya Allah Aduhai yang Maha Pengasih dan Penyayang, Hati Nurani kami menyadari bahwa perbuatan-perbuatan semacam itu adalah perbuatan manusia yang tak tahu budi, tak sedar akan dirinya. Kami yakin bahwa perbuatan semacam itu memancing-mancing marahmu dan akan mendatangkan seksamu yang dahsyat di dunia sebelum di akhirat. Betapa tidak! Andai kata tidak karena sifat Rahmaniyah dan Rahimiyahmu Maka sekejap mata engkau dapat mengeluarkan lahar dari perut bumimu ini Dan kemudian menggenangi kami Betapa hal kami detik itu Kepada siapa kami akan meminta bantuan Kapal-kapal perang, senjata-senjata berat Kami sudah leleh dari panas laharmu itu Apalagi daging dan tulang-tulang kami Kami sudah membayangkan sampai di situ. Tanda-tandanya sudah engkau perlihatkan Di negeri-negeri dan tempat-tempat yang dekat pada kami Namun Barangkali engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk taubat Dan kembali ke jalanmu Kami tahu bahawa rahmatmu meliputi segala sesuatu Jika tidak Maka orang yang kafir dan engkar padamu Tidak akan engkau karuniai setetek air minum pun Kami akan kealpaan ini kami ini adalah makhlukmu yang paling unik. Engkau mencipta, namun batin menyembah selain engkau. Engkau yang memberi rezeki, namun kami beri terima kasih adalah hanya sesama makhluk. Padahal engkaulah yang mengerakkan hatinya untuk berbuat sesuatu kepada kami. Engkau mengenangi kami dengan serba nekmat. Padahal engkau tidak butuh pada kami. Namun balasan kami ialah mempergunakan nekmat-nekmatmu itu melawan dan memancing-mancing marahmu, padahal kami 100% membutuhkan engkau, membutuhkan engkau. Kami sedari ya Allah bahwa kami berlumuran dosa, tiada yang mengampuninya kecuali engkau. Kami sudah sedar bahwa karena pelanggaran demi pelanggaran yang kami lakukan, maka kehidupan kami ini berantakan. Setiap kepala diantara kami mengeluh, gelisah, takut petani mengeluh buruh mengeluh majikan mengeluh guru-guru mengeluh murid mengeluh pegawai negeri mengeluh <tuh> rakyat mengeluh kepala bagian mengeluh pedagang mengeluh konsumen mengeluh produsen mengeluh para doktor mengeluh pasien mengeluh orang tua mengeluh dari anak-anaknya anak-anak mengeluh dari orang tuanya suami mengeluh dari tingkah laku istrinya Istrinya pun mengeluh dari sepak terjang suaminya Yang di bawah jembatan mengeluh Tuan-tuan tanah yang memiliki villa di dalam dan di luar negeri pun mengeluh Di samping perbedaan yang menyolok Antara yang hidup memakan buah Pohon karet Dengan yang menderet, menderetkan 5-6 mobil lux di garasinya Dan banyak lagi kepincangan ya Allah Yang kau lebih mengetahui daripada kami Semuanya itu kami yakin adalah akibat penyelewengan kami meninggalkan ajaranmu. Lantas dalam mengintrospektikan keadaan kemasyarakatan seperti itu, di bawah naungan hukum jahiliyah yang mengayomi kami dewasa ini, kami cuma saling tuduh menuduh, tunjuk menunjuk, ancam mengancam untuk menutupi kesalahan masing-masing. Sayang, andai kata kami mengendahkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kami mau diasuh oleh didi'an beliau. Maka kami pasti akan menyandang sifat jantan. sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam hadis yang sahih. Kullu kumra wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyat. Tiap pribadi adalah sebagai gembala. Dan masing-masing harus sanggup mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan segala yang dilakukan terhadap bawahannya. Dalam keadaan semacam ini. Sebenarnya kita semua salah. Tentu, jika kita dilindungi, dinaungi oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada tuduh menuduh. Tidak akan ada lempar-melemparkan tuduhan dan cacian. Kapankah ya Allah tibanya zaman di mana manusia dinaungi oleh syariat Nabi